Точно преди 4 години, когато Доналд Тръмп не искаше да признае своята загуба на предишните президентски избори, негови привърженици штурмуваха Капитолия. Петима души загубиха живота си в продължилата няколко часа насилства на окупация на сградата на Конгреса. Докато гледаме неизвестното напред с втория мандат на Тръмп, да се запитаме какво е наследството, което оставя президентството на Джо Байден и да погледнем и назад, защото на 100 години, малко преди настъпването на новата година, отида и бившият американски президент Джимми Картер. С това казвам добър ден на професора по физика и математика в Северна Каролина Олег Юрданов. Първо за много години. Добър ден на, на вас, изслушателите. Преди официалната инагурация на новоизбрания президент Доналд Тръмп, като имаме предвид неговия непредсказуем нрав, неговият първи мандат, а и събитията, които споменах около штурма на Капитолия. Професор Юрданов, смятате ли, че се очакват проблеми при ратификацията на избора на Тръмп от Конгреса, както на 6 януари преди 4 години? Миналата година за много хора беше недобра. В нея войните продължаваха, в нея имаше настъпление на авторитарни режими, в нея като че ли излезеше отстъпление на демокрацията, но от друга страна, ако човек погледне ако ви са най добрите постижения, в науката, ще си позволите да кажа някако думи за това, които, например, са обявени от списания Science, има сериозни неща, които са всъщност отговор на целият този опит да ни върнат в средновековието. Има такава болест, ПИН, която малко е забравена, но от нея още един милион души годишно се заразяват и за пръв път ни нямаме, за съжаление, ваксина срещу нея, но за пръв път има лекарство, което е спира. Имаме пробив в лекуването на авто. Имунни болести, нови разкрития на телескопа Джеймс Уот, което а, ни показва съвсем различна и динамична вселена така че не всичко е мрачно. За да се върнем на, на Тръмп, разбира се, няма да има проблеми при неговата инагурация. От страна на Демократическата партия изрично беше казано, че ние уважаваме правото закона и Тръмп е избран и няма да има проблеми от наша страна. Всъщност интересното беше, че можеше да има проблеми от републиканска страна, защото в петък беше избран спикера на камерата на представителите Майк Джонсон. Той беше избран избран с точно необходимия брой гласове. Ако той не беше избран, това означаваше, че нямаше да може да се състои тази сесия, съвместна сесия между Сената и Камъната на представителите. Тръмп нямаше да може да бъде утвърден. Както стои програмата на Конгреса, това не можеше да стане и до, чак и до 20 януари и щеше да стане много нещо странно. Временно да застъпи 93-годишен сенатор от Айдахо, временно да застъпи за президент, докато цялата тая процедура мине. За щастие, на Тръмп. С излизане на ръце, докато той играе голф някъде, Няколкото конгресмени, които не искаха да гласуват за майка Джонсън, бяха убедени да гласуват. Сега, а вие как мислите, ще има ли Тръмп а, послушна подкрепа от републиканците в Конгреса и в Сената на Съединените щати, защото знаем, че всъщност той към момента държи държи всичко. Така е, но все още, може би в бъдеще ще постигне тази, как да кажа, безкритична подкрепа но за сега все още няма и има индикации, че никога няма да я получи. Например, от а, предложените в кабинета си хора много от републиканците сенатори особено, се възпротивиха на кандидатурата на Мад Гейтс. Той беше предложен за главен прокурор и министър на правосъдието на Съедините щати и Тръм беше принуден да изтегли тази кандидатура. Има и други индикации, че няма да му е съвсем властта абсолютно сигурна. Новия ръководител на Републиканците в Сената е уважаван възрастен човек, който е доста самостоятелен и не винаги ще го следва а и в камерата на представителите, тъй като мнозинството на републиканците е много малко. В момента е 219 на 215. Това предполага, че няма как да се мине без някакъв вид договаряне с демократите. Защото знаем, че за американската демокрация е много важна идеята за баланса и за контрола. За това всъщност да не може една власт да упражнява монокрация, Пол. Така е и, и, и нещата наистина в това отношение са сериозни, защото Тръмп има сериозни предимства в Върховния съд, другата институция, която би могла да го контролира и за това наистина е важно да не получи абсолютен пълен контрол над Конгреса. на Американската демокрация както в много случаи в миналото, ще се окаже достатъчно силна и да се запази срещу авторитарни уклони на някои от президенти. Ще видим това, но има и доста сериозни полемики около номинираните членове на бъдещия кабинет. Какво виждате вие за тези знакови имена? Има хора, които се приемат добре. Кандидатът за държавен секретар сегашния сенатор Марко Рубио други човек, който почти от всички се приема добре като опитен финансист, е кандидатът за Министерство на финансите Скот Бесет, въпреки че с него има известен проблем, той дълго време е бил дясна ръка на Джордж Сорос, милиардере, има собствени фондове, но той се е учил при Сорос и му е бил дълго време дясна ръка и е интересно какви въпроси ще му го задат задавани по време на утвърждаването му, защото както знаем за републиканците Джордж Сорос е сатана най-едва ли не? Но има и разбира се силно критикувани. Например, кандидат. За на отбраната, а също кандидатката за директор на разознаване Тулси Гавард, която преди това беше от Демократическата партия, но нещо какво стана с нея, обидена ли е буквално непрекъснато. повтаря пропагандните тези на путинския режим и как такава жена евентуално ще бъде утвърдена на такава позиция като директор на националното разузнаване. Това е вид шапка на ЦРУ в Ебера и така нататък. Тя не е с много власт, но ще има много пълна информация за разузнавателната дейност. И разбира се Робърт Ф. Кенеди, който е син на Кенеди убития сенат от Кеннеди и мбрант на президента Джон Кенеди в Министерството на здравеопазването, който е просто човек със странни възгледи, антиваксер. Има и правилни неща, например е против Прекалено обработената храни в Америка, но общо взето предизвика много отрицателни настроения, включително писмо от огромна група от новодолъриати, които възразяват, че той няма компетентността да бъде министр на здравеопазването на Съединените щати, което очевидно, между той няма и такова образование. И накрая, да кажем за неясни хора, международните хора е този, който е номиниран за специален пратеник по въпросите за Украина и Русия, Кейт Келлог генерал от американската армия и е служил към вице-президента Майк Пенс в предишното правителство. Ние всички се опасяваме, че Тръмп може да продаде Украина и заедно с това цяла източна Европа, разбира се, на Путин, но той е вид гаранция, че това няма да се случи, защото той има твърди позиции в това отношение. Той всъщност критикува Байден за прекалено меко тумор и прекалено миролюбимов подход към войната, така че тази номинация е нещо, на което, вероятно трябва да се гледа положително. И разбира се, двата най-спорни номинации на Елън Мъск и Вивек Рамасуарти, за които са е създана на нова, нова агенция, която се казва ДОЧ, целите на която са да прегледат цялото правителство, да направи огромни съкрещения. Те обещават да намалят бюджета с 2 трилиона. Това са 2000 милиарда долара. Само да кажа, че и, и друг път имало такива намерения и те никога не са успявали от едната страна и от друга страна. В момента в Американската администрация и федералната работят много хора. 3 милиона души, но те са значително по-малко от времената, когато са били максимуми. И тук, внимавайте, е странния момент. Най-много федерални чиновници е имало по времето на републиканския президент Роналд Рейган. Така че е интересно какво ще постигнат те. Като изключим събитието с на престижните отличия, медали на Хилари Клинтън и на Джордж Сорус, Досегашният президент Джо Байден почти изчезна в последните седмици от обществения фокус. Това означава ли според вас, професор Юрданов, че неговото правителство е спряло да функционира? Не, разбира се. Първо в американската политика има традиция. Това правителство да работи с новоизбрания президент за гладко прехвърляне на властта. Освен това, то продължава да провежда своите собствени политики, които са във външната политика, как Както знаеме, в последните месеци нещо спешно бяха предоставени оръжие и средства на Украина, тъй като има опасение, че Трамп няма да направи така. А какво политическо наследство оставя Джо Байден? От ирландски происход, като привърженик на католическата църква, по време на неговата младост, той преодолял много трудности. Като започнем от най-ранните години. След това е преодолял силно заекване. Това за един политик е почти убийствено. След това е проявил изключителен характер и е станал един от най-младите сенатори. И веднага след като е станал сенатор, даже преди да поступи официално, се случва една жестока катастрофа, в която загива жена му от тогавашната му съпруга и дъщеря му и двата му сина са тежко ранени. След това има дълга кариера, както в правната комисия на сената, така и в комисията по външните работи когато президентът Картер в 79-та година сключва договора САЛТ с тогавашния съветски съюз про човутата целувка с разбреждане в Виена. Американският Сенат не ретифицира договора за ограничаване на ядрените оръжия, което е тежък удар от края на, на студената война. Тогава Байден отива в Москва като председател на комисията по външните работи и разговаря лично с тогавашния Външен министър на СССР Андрей Громико. Обяснява му какви са проблемите, защо Сената не приема. А договора официално дори не е променен, но джентълменски са спазвани условията, както от едната, така и от другата страна. Другото му постижение също е по време на вече 21 век новите договори старт с, вече с Русия. Той също има огромна роля в постигане на тези договори, т.е неговото желание за мир. Това, между другото, много добре личи и в днешно време, нещо, за което той много е критикуван, когато той направи всичко възможно да не предизвиква Путин за война. Той не върожи преди войната с тежко оръжие. Украина. Ако трябва да говорим за економическата му политика, тя е още, може би това е най-успешната част на тези 4 години. 1900 милиарда долара, които Подпомагат помагат на създаването на нови работни места. По негово време економиката расте между 5,9%, безработцата рязко намалява. Инфлацията макар и висока, около 2% по-ниска от инфлацията в еврозоната. За съжаление, всичките тези неща са малко дългосрочни. И като че ли не се разбраха от американския народ. Другия закон, който би трябвало да се отбележи, е закона за чипове и наука. Това са към 280 милиарда долара за създаване на условия за производство на полупроводникови чипове. Този закон е създал най-малко 25 000 нови високотехнологични работни места в Съединените щати. Намаляване на федералния дефицит и намаляване на цените на лекарства и оттам, Намаляване на разходите на обикновения човек. Каква е степента риск Доналд Тръмп, новия президент на Съединените щати, да се опита да зачеркне всичко, което е постигнато по времето на президентството на Джо Байден? няма да е лесно. Има една много прекрасна статия в Уолстри Journal, че економиката на Съедините статии е в прекрасна форма и който да стане президент ще наследи една прекрасна економика и ще бъде с развързани на да прави много неща. Но няма да бъде зачекнато постижението на политиката на Вайда. След три дена Джо Байден ще бъде основният оратор на погребението на бившия американски президент Джимми Картер, който почина на 100 годишна възраст на 29 декември. Какво всъщност свързва Джимми Картер и Джо Байден. О, има много връзки между двамата. Първо, Джимми Картер е започнал от най-низкото ниво на американското общество, роден във ферма, в която, ако можете да си представите, не е имало течаща вода. Служил една от най-тежките служби в армията на ядрена подводница от най-низко ниво. Когато си кандидатира за президент, никой не е гледал на него като на нещо сериозно. И първия, сега внимавайте, първият човек в демократическата партия, който е подкрепил карта е не някой друг, а младия сенатор по това време, Джо Байна. Така, че връзката е дълга и като происход, и като менталитет, ако искате и даже <laughs> и като това, че двамата са били само един мандат президенти. Благодаря ви, професор Олег Юрданов. Впрочем, може би мога да кажа честитимен ден за вашата фамилия Юрданов, тъй като днес в България отбелязваме и Юрданов ден. И аз благодаря. Поглед към 6 януари, датата, когато по традиция Американският конгрес обявява официално победителя на президентските избори. А преди 4 години привържениците на тогава загубилия, а сега спечелилия Доналд Тръмп, припомням, штурмуваха Капитолия.